Poslední šance! Napsal Luboš Zimňok. Včera pokračovaly třetím kolem zápasy skupiny a turna je kandidátek. Po prvních dvou partiích vedla Humpi Koneru nad Anou Muzičuk jeden na půl, půl a stejný byl i poměr mezi ting ji a Marií Muzičuk. Ve třetím kole měly ukrajinské sestry černé barvy a nedalo se čekat, že by se v bílých figur pouštěly do nějakých hazardních akcí. By Koneru zahájila proti Aně Muzičuk tahem 1D4, v moderní variantě Tarašovy obrany se vyměnily hned v zahájení dámy a partie přešla prakticky i hned do koncovky. Pro indickou velmistrini nebyl problém uhrát remízu, která ji přiblížela k postupu ze skupiny. Druhá partie mezi Tinkže Lej a Marí Muzičuk byla mnohem zajímavější. Hrála se slovanská obrana dámského gambitu, ale i sice měla dvojici střelců, ale v blokované pozici to nebyla žádná extra velká výhoda. První chybičky se čínská hráčka dopustila ve 29. tahu, když šla věží na C sloupec, 29 věžce 1. Na první pohled dobrá myšlenka, ale bílá přehlédla malý detail. Čená si výměnou na F4 otevřela G sloupec a při jeho obsazování byla rychlejší. Černá věž se dostala do bílého tábora a pozice bílé se začala zhoršovat. Nebylo to však nic tragického, ale když vám ubývá čas na hodinách a musíte nacházet nejlepší tahy, není to zrovna ideální situace. Ve 35. tahu šla bílá znovu věží na pole C1 a černá znovu využila pole F4 k zisku výhody 35 věž C1 F4. Vartie mohla být rozhodnuta ve prospěch černé po posledním kontrolním tahu bílé. 40 král E2 ještě více zhoršil pozici bílé. Její šance na udržení partie však nebyla malá. Na šachovnici vznikla koncovka, v níž měly obě strany kromě věží a jezdců i nestejnobarevné střelce. Možná právě tato okolnost byla důvodem, proč černá nevyměnila jezdce. Jistě zůstaly by sice nestejní střelci, ale aktivita černé věže by měla být rozhodující. Maria Muzičuk zvolila přechod do jiné koncovky. Černá si k věži ponechala střelce, bílá jezdce. Tomu měla černá pěšce navíc. Jenže bílá měla ideálně postavené figury a kdyby se jí podařilo dobít pěšce E6, mohl by být hodně nepříjemný bílý F pěšec. To jí černá nemohla dovolit a partie skončila opakováním pozice. Stav zápasu Humpy Konneru a na Muzičuk je po třech partiích 2-1. Také druhá ze sester muzičukových, Maria, prohrává s King J.L. o obod 1-2. King GLA i humpy koneru mají velmi blízko k postupu do semifinále. Stačí jim v dnešní čtvrté partii remizovat. To však může být tak trochu problém, protože jak Ana, tak Maria mají ve čtvrtých partiích bílé figury a určitě se budou snažit vytěžit z toho co nejvíce. Nakonec je to jejich poslední šance. Pokud nevyhrají, postupují jejich soupeřky, což by jistě udělalo radost předsedovi Fide Dvorkovičovi. Nemyslím, že by měl něco proti ukrajinským hráčkám, ale nemusel by pak řešit případné problémy, kdyby z této skupiny postoupila ukrajinská hráčka, z B skupiny ruská hráčka a i na jaře by ruská agrese na Ukrajině stále ještě pokračovala. Čtvrté partie začínají dnes v 15.00. V textové verzi článku si můžete prohlédnout hezkou fotku naší talentované redaktorky Kamči Štajnové a hororový vtípek od našeho šéfredaktora. Doporučujeme ke zhlédnutí.